Убивць до суду. Несли прапори, плакати, емблеми голови Гонгадзе. Спалили у пудолу президента. Співали патріотичних пісень. На чолі маніфестації монолітно йшли депутати і лідери опозиції. Дорогою в ряди демонстрантів вливалися перехожі. Я теж хотів вилитися, але коли побачив декого з депутатів, передумав. Опозиція в захваті, їй провиділася перемога. Гарант – таки зважив на протести і звільнив свого улюбленого рівнопостального генерала. Окрилені демонстранти пройшли біля похмурої споруди, що була колись твердиною тоталітаризму, і поставили вінок з написом «Капут номер один». «Не буде Галя, буде другая», сказала Теща, кидаючи в каструлю лавровий лист. До чого ж зорі тепер розумні? І то не в категоріях космічних, а цілком замних. Навіть про гриб зорі знають. Вчора застерегали вустами астроолога, що через можливість зараження грипом не бажано перебувати в місцях великого скупчення. Це, по-моєму, зорі переморгнулися з міліцією. Зовні все виглядає пристойно, але досить пройти дворами і заковулками скрізь зачаїлися спецназівці, сидять у закритих автобусах, їм тільки дай знак Мен зробить Україну без українців». 9 лютого опозиція створила фронт національного порятунку. Сильно сказано «фронт» та ще й національного перетунку. Але поки й дійшло до діла, перейменували його на форум. Залишилася тільки літера «фе», бо «фронт» – це фронт. Це треба боротися, а форум якось м'якше, комфортніше. Побалакали, сіли та й заплакали. Тим паче, що сіли дуже різні люди. Серед них є й такі, поруч з якими перший псалом не рекомендує сідати. Зманеврували у слові, зманеврують і в ділі. Лінію фронту національного порятунку у нас давно вже тримають мертві. А перемогти можна, лише коли її тримають живі. Все ж таки іноді підходжу до тих наметів, тягне. Так би переступив у горожку, як 11 років тому. Однак щось мене стримує. Опозиція якась дивна, альянс неприродний. Ліві, праві, соціалісти, комуністи. Ще б мені не вистачало крокувати під червоними прапорами. Під змішаними тим більше. Не вірю я в такі альянси. Політиків і на це стане, а людині не гоже. Маніфестанти теж різні. Хто ліві, хто праві, хто червоні, не розбереш. Усі сині від холоду. Сухий закон не п'ють. Бігають до підземного переходу. Цітіть з автоматів гарячу каву і чай. Якийсь чоловік приїхав на велосипеді з предмістя. збирай автографи на пам'ять про вирішальну акцію. Опівночі всі починають розходитись. Я теж розійшовся. Залишаються лише чергові. Все-таки демократія у нас є. За радянської влади всіх би згребли і посадили оптом. А так посадили тільки ладію. Ізолювали. Елімінували з процесу. Тепер в народі піднесення. Скандують її ім'я. Носять її портрети. Найбільше мені сподобався портрет у стилі матірі Родіни. З пронизливим поглядом, указуючи перстом. Я не зломилася, а ти? Ще трохи і я зломлюсь. І пошлю всіх теперішніх незламних. Фронт національної гідності теж тримають мертві. Коли його вже триматимуть живі? Тоскно, голова болить, в очах темніє, у м'язах блукаючий біль. Що це ти, зроду не жалівся на печінку, а такий жовтий, питає Теща. Заварює мені липовий чай. Загадує малому лускати горіхи. Чую, тихень колає на кухні мою дружину. Що зла, що неуважно до мене, що я вже як сам не свій. Пий таєтянський сік, суперноні, каже дружина. Допомагає від стресу. Мене ображається іронічний і поблажливий тон. Я перестаю бути сильною статтю в її очах. Вона слабкою в моїх. Я замикаюся в собі, вона виходить із себе. Ти який загальмований, каже вона. Емоційно глухий, і це, мабуть, правда. Ясно, що жінка тонша. Жінка інструмент, а я прилад. Навіть найдосконаліший прилад поступається інструменту. Це як комп'ютер і скрипка, як піаніно і агрегат. Щоправда, агрегат з мене теж із ганджем. Наче мені всередину в самий мотор монтовано щось таке, що вібрує і даранчить. А дружина моя навпаки, вона як Маргарет Течер, така гарна леді, аж не віришся, що залізна. У театрі прем'єра записки Маркізи Десат. Не Маркіза, а саме Маркізи. Правильно, всі жінки-садистки. Тим часом на Байдані кипить ворбота. Бульдозери вгризаються в землю. Електрозварка сипле іскрами демократії. Хрущить археологія у залізних щелепах. Стоїть густий виробничий мат. Тут історія ходить на шпинці, А вони риють, довбають, зварюють. Зрізають схили, демонтують фонтани. Ломами підважують гранітні плити. Спиляли сім пухнастих ялинок, що росли тут на пагорбах. Підгризли їх бензопилами і вивезли на звалище. Знищили й самі пагорби. Зарівняли рельєфи, знівелювали на чапт. Скоро майдан Незалежності стане пласким, як млинець, написав хтось із журналістів. От хто у нас є – це журналісти, очі суспільства, яке спить. А ті все соображають на трьох. То троє генерал-лейтенантів відписало якісь звернення – Закликають не допустити кровопролиття. То три колишні прем'єри колишніх урядів волають до президента, що держава у небезпеці і щоб він використав усі надані йому права. Тобто пусти на них танки? Введи надзвичайний стан? То народні обранці звертаються до народу. Наче не знають, що народ їх давно розкусив. І ніхто вже тих звернень не чує. Навіть наш натиповий прем'єр підписав щось типово паскудне. «Може, він підписав, не читавши?» – сказав я. «Краще, прочитав, не підписавши», – сказала вона. Окрилений підтримкою таких тріумвіратів, наш гарант, уже не добираючи слів, договорився до того, чого не дозволив би собі жоден президент жодної країни щодо своїх співвітчизників. Він заявив, що ці акції нагадують йому певний пуч і мюнхенський шабаш. А за попадливі акулипера, треновані в каламутних політичних океанаріях, Підхопили сказане на люту, як уже потім не обзивали ті мітинги у жовтій пресі, і націоналістичне збіговиску, і політичний тераріум, що вже кілька днів ворушиться на Хрещатику. Як на мене, то політичний тераріум вирушиться де інде. І крім наших тутешніх плазунів, непослідньо у цьому місці посідає гадюка російська чорна. Рік змії, зміїнні сюжети. Африканська гримуча змія проковнула дикообраза. У приторії на якогось африканця напав здоровенний пітон. Обкрутив його тугою спіраллю і почав душити. Бідолашний африканець заціпенів, а потім оп'явся в того пітона зубами. І не відпустив, аж доки пітон не одвалився. Затим приволік його додому і з його зміїної шкіри наробив дамських сумочок. Висновок з цього один. Якщо тебе хтось душить, треба його адекватно вкусити. «Ти не зможеш, – каже дружина». Тебе штовхнуть, ти вибачишся В її очах я безнадійний лох У своїх теж Я не належу до господарів життя Я не належу до гамадрилів Ні до тої популяції з кульчиком у вусі Але кожен такий, як є Люди всі неоднакові